بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توkiwa tukiendelea nadasa yetu ya tafsiri ya Quran Karim tunaingia katika aya ya 86 isemayo kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim vipi awaongoe mwenyezi watu ambao wamemkufuru Mwenyezi wao baada ya kuwa kisha kumtambua na kumwamini washahidu na wakashuhudia anna rasula kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad bin Abdullah ni haku ni mjumbe wa haqq waja ahum bil bayina. na wanajua baada kuamini na kujua kwamba aliyokuja nayo ni ukweli mtupu kutoka kwa Mwenyezi na alafu wakachagua upotofu والله لا يهدي القوم الظالمين من نيزموا watu ambao ni wadalimu nafsi zao wanazidhulumu nafsi zao na zawansao kwa kudhihirisha udanganyifu akauacha ukweli. ulaika jazauhum hum alayhim lahnata Allahi. watu hao wenye tabia hiyo juu yao itashuka laana ya mwenyezi Mungu wal na malaika wal nas ajma'in na watu wote khalidina fiha la yukhaffafu anhum ladhabu watabaki milele ndani ya adhabu hiyo haitapunguzwa kwao wa adhabu wala humyuntharun na wala wa muda ila lazina taabu isipokuwa wale walio tubia mimbaad dhalika baada ya kuyafanya hayo mapotofu wakarejea kwa imani sahihi wakaoamini ukweli na wakokuata ukweli hao wa aslahu baada ya hapo wakafanya vizuri ibada zao fa inna allaha hafuru rahim basi Mwenyezi Mungu, ni msamehevu ni mrehemebu. Innal ladhina kafaru hakika ya wale walio wa mkufuru Mwenyezi Mungu baada ya imanihim, baada ya kuwamini. Thumma zadu kufra. Walimkufuru Mwenyezi Mungu baada ya kuwamini mitume Musa na Isa, kisha wakasidisha kukafiri kwa kumkufuru ya Mtume Muhammad SAW. Lan tuqbala tawbatuh, hautokubaliwa kutubia kwao wa ulaika na hawa nahao ndio wapotevu wa mwisho inal ladhina kafaru hakika wale, wale kufur mu'minizimgu wamatu wa hum kufar mpaka wakafika kufa bado wako katika ukafiri falan yuqbala min ahadihim milu ard dhahaban hayatakubaliwa kutokana na wao akatujigomboa hata watoe mjao wa dunia dhahabu Wala wa law iftada kwa sababu hizo ambazo zina uwingi wa kuija dunia ulaika lahum adhabun alim hao insha athibitike wao adhabu inayouma kwa lahum min nasirin nawalaha wa na ku tukiingia katika juzu yetu ya nne inayoanzia lantanalul birra ana sema mwenyezi Mungu birra hata hamto upata wema mpaka mfikie kiwango cha kwamba nyinyi mnajitolea sadaka mimma tuhibuna baadhi ya vitu ambavyo mnavipenda wa matumfikuu min shay. na chochote mtakachokitoa katika kitu cha mali au cha manfaa, fa inna allahi bihi alim basi mwenyezi Mungu anakijua hicho makafiri wa yahudi na wale fanya udanganyifu kwa waislamu wakajidai kwamba wao wanamfuata nabi Ibrahim. Wakajidai kuwa wanamfuata nabi Ibrahim, lakini wana mambo ambayo wa Ibrahim hakuya halalisha, wana mambo ambayo wa Ibrahim hakuya haramesha. kwa kuwa na anawaambia hivi, "Kulu ta'am kana hila Libani bani Vyakula vyote vya halali vilikuwa ni halali kwa watoto wa Yaqub. الا ما حرم اسرائيل على نفسه اسمك وكيله على الجه حرمشيا يعقوب وياي من قبل أن تنزل التوراة نا يعقوب الي حرمشيا هچو قبل هاي جترمش التوراة قول وامبي فاتو بالتوراة يكو Muisomea hapa mbele ya matu, mbele ya watu, ikiwa nyinyi unaseme kweli. Kwa kweli Mtume Muhammad simsome simsomi simsome simsomi walioandikwa, aliwaambia wasome wenyewe. Lakini kwa hikma na ujuzi aliopewa na Mwenyezi alikuwa ni kama anayaona maandiko. Ambapo walimuhawa hawa wa yule wa walisoma hicho alichotokwa wakisome, ilipofika mahala ambapo bana udanganyifu mtume akawaasimamisha akambia hapo mmesoma sivyo na akaja bwana Abdalla bin Salami akakathibitisha kwamba wamepotosha wamesoma sivyo fa maniftara ala Allahi alkathiba min ba'di dhalika atakezwa uwongo wao wote baada ya ukweli huu fa ulaika humu zhalimun basi hao ndiyo madhalimu nafsi zao qul sadaka Allah, sema muhammadi uambie Ukweli ameushuhudia Mwenyezi Mungu. Fattabi wa millati Ibrahim hanif. Fateni mwenendo wa Ibrahim uliosafi safi. Wama kana min al-mushrikina. hakuwa Ibrahim katika washirikina. In awwala baitin unzali linas. Hakika nyumba ya kwanza yani kibla cha kwanza kilichowekwa kwa watu kukifuata kwa ajili ya ibada ladhili makkah mubaraka. Ni jengo ambalo liliko maka lenye wingi wa kheri. Lila lukomaka, la wa hudan lil alamin jengo liliko maka lenyangiwa khiri na mwongozo na muongozo wa kwa wa wote fihi ya jengo hilo ayatu mbayinatu kuna dalili zawazi miongoni mwa dalili hizo makao wa ibrahim wamndakhalao miongoni mafaidha zake fadhila zake yoyote aliingia katika jengo hilo kana amina anakuwa mwenye kuaminika walillahi ala nnas hijjul na Mwenyezi Mungu anastahiki kwa watu wote waikusudie nyumba hiyo kwa kufanya ibada. Ma'na sta sabila yoyote alipata uwezo. Wa man kafara na takai kufuru fa inna Allaha ghaniyyun anil alamin. Basi Mwenyezi hana haja. Hapungukiwi, Mwenyezi hapungukiwi. Hana haja kabisa na hizo ibada za viumbe zizo kuwa ni ya ahlil kitab Wambie wa Muhammad enyi wana kitabu lima takfuruna bi illahi allahi wallahu shahidun ala ma Kwa nini mna mkufuru aya za Mwenyezi wakati Mwenyezi ni shahidi juu ya yale ambayo mnayofanya qul wambie tena ya ahli alkitabi inyona choo lima tsudduna an kwa nini kwani mnawazuia kuepocha kwa nataa Mwenyezi Mungu man amana wale walioamini tabghuna ha wajjan dini ya Mwenyezi kuwa na mipindo pindo kuichafua usawa wake na wadilfu wake wa antum shuhada' hal yakunni mashahidi juu na msasenu kwamba ukweli ni huo wa ma na amma ta'malun basi kama mnaendelea hivyo fanyeni endeleeni kufanya lakini mjue kwamba mwenyezi Mungu usimwe kukafeleka akepokana namna yafanya na, na anaadhibiti na atakulipeni tujui hayo ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmwamini Mwenyezi into tiyu fariqan min kitaba kama mutawati jamaa hao katika wale waliopewa kitabu na atawrat na injili mingone wa yahudi na nasara kama mutawatiha yaruddukum ba'da imanikum kafirin watakurejesheni ambalo hilo ndio lengo lao watakurejesheni baada, baada ya imani yenu baada ya kuwa kwenu wa umini, katika ukafiri lakini tu ikiwa yenyewe una akili jiulizenye wa kaifa takfuruna wa antum tutula alaykum ayatuha vipi mkubali kurejea katika ukafiri wakati nyinyi zinasoma kwenu aya za Mwenyezi Mungu wa fiikum rasulu na yumo ndani yenu mjumbe wa Mwenyezi Mungu Muhammad ana kubainishieni ukweli ulipo na uongo ulipo wa man ya'tasmu billahi na yoyote atakishikamana na mwongozo wa Mwenyezi Mungu faqad hudiya ila sirati mustaqim Haqika huyo ameongozwa kwenye njia ile nyoga. Ya ayyuhalladhina amanu ayenye ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu. Ittakulla haqqatukati. Mcheeni Mwenyezi Mungu uhaki wako. Wala tamutunna ila wa antum muslimun. Wala msukbali kuishi mpaka mkafa ila mwe katika Uislamu. Maisha yenu yote muishi katika Uislamu mpaka kifo chenu. Wa, wa tasmu bihablillahi jami'an. Na mshikamane na muongozo wa Mwenyezi nyote nyote wala tafaraku wala msitafauti hani Mwongozo wa Mwenyezi Mungu kama kamba watu wanaobutiana Wadhkuru neema taullahi alaikum, ikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu alizonameshakwenda idh kuntum aada palyen mpokuwa ni maadui fa alafa baina kulubikum. akazaweshesha nyoyo zenu baina ya nyoyo zenu nyote fa mkapatana, mkaungana mkapendana mkaawa binaimatihi kwa neema zake na Mwenyezi ithwana ndugu moja hali ya kuwa wakuntum likushakuwa nyinyi ala chafahu rat hali ya kuam likushakuwa nyinyi midomoni mwashimo la moto fa anqadhakum minha akakuokoeni mwenyezi Mungu kadhalika yubayinu Allah lakum ayatihi kwa mifano hiyo, anabayinisha mwenyezi kwenu wae zake laalakum tahtaduna ili muize kuongoka waltakum na kifanyike basi kifanyike mimi kumkati yenu kifanyike umma ambacho kitakuwa kujitolea muhanga nafsi zao yaduna ila alkhair kuwalingania watu kwenye imani wayamuruuna bil maruf wa'amrishu wazao eh, kusfanya taa wayanahu 'anil munkar waqatazu watu kufanya maasi wa ulaika hawa watakojitolea kwa kazi hiyo هم والمفلحون ديو اللي الله من الفائزين من المفلحين من الناجين ولا تكونوا كالذين واختلفوا من بعد ما جاءهم البيان منزاكم نوامبيا واسلام ولا تكونوا الى مكوا كالذين تفرقوا مكوا كما wale waltafoutiana walwagika ماكوندي baada ya kushikuaji wao ukweli wa ulaika hum lahum adhabun adhim na watu hao itawathibitikia wao adhabu inayoeuma ambapo ni mzito kabisa adhabu hiyo itawavaa ya matabayadhu wujuhum watasuwadu wujuhum siku sikazo nyuso za wa watu wema na zikapiga weusi nyuso za watu hao ammal ladhina suwadati wujuhum wale ambao zitapikuwa nyeusi nyuso zao Watasutu wa wambiwe, akafatum baada imani kum sio nyinyi mlio kufuru baada ya kuamini kwenu fadhuqul kula bima kuntum takfurun basi pambaneni na adhabu hiyo kwa sababu ya ukafiri wenu wa amma alladhina abyadatu wujuhum ama wale zilizokuwa nyeupe nyusu zao fafi fi rahmatillahi wa watakuwa katika rehema ya Mwenyezi Mungu hom fiha khalidun wa wa ndani ya rehema hizo na neema zake wataibakimilele tilka hayatullah Mwenyezi Mungu nasema hizi tunazokusomea hapa ni aya za Mwenyezi natuluha alayka bilhaq aya hizi tunazisoma kwako kwa Muhammad kwa ukweli mtupu wamallahu yuridu dhulman lilalamin na hakuwa mwenyezi Mungu mwenye kupenda dhulma kuwadhulumu wengine wake wote walillahi ma fis samawati wama fil ardhi Mkae mkijuwa kwamba ni Malkia yake Mungu vyote vilioko mbinguni na ardhi. Ana uwezo wa kuamua anavyotaka Mwenyezi Mungu. Na akashatangaza kwamba wema atowalipa wema na waovu atalipa adhabu. Wa ila Allah na kwa Mwenyezi tu si wengine. Turjaul umur yatarjesha mambo yote. Allahumma najina min khusran. اللهم نجنا من الخسران المبين اللهم نجنا من الخسران يا ركريم رك اللهم اجعلنا يا كريم من تذكرك من تفين ولكتابك ونبيك متبعين وعلى طاعتك متمين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واثواننا احبائنا جميعا مسلمين برحمتك يا ارحم الرحيم